А зважаючи на те, що в наших палеолітичних стоянках знаходимо тонкі, старанно оброблені знаряддя, які досі ще вживаються деякими примітивними народами замість гачків на вутках, можна гадати, що і палеолітична людина на Україні практикувала вже рибальство не тільки руками, але й за допомогою певних знарядь. В неолітичних стоянках трапляються вже справжні рибальські гачки, вирізані з кости та підважки з випаленої глини до сітей, а це свідчить уже про дуже розвинене рибальство. В залізний період рибальство, як видно, з численних знаходок було вже значно розвинене, а на початках історичних часів рибні ловище ставали вже монополією князів а особливо монастирів. Тоді вже ловили не тільки удицею, але мережами, бредниками та неводами. Трохи пізніше галицькі рибалки вирушали вже в далеку подоріж, щоб ловити рибу на Нижньому Дунаєві, де й пакостяше їм князь Іван Ростиславич. Про рибальство за литовських часів а відомостей у нас немає. Але в часи Запорожжя рибальство разом із полюванням стає підвалиною економічного життя Січі. Рибні ловища, що оточували кіш, щороку розподілялись між куріннями, і запорожці звичайно ціле літо перебували у плавнях. Так само рибальство було головним їхнім промислом і після відходу їх на вустя Дунаю, після зруйнування Січі. Мабуть, тепер уже не підлягає сумніву, що запорожці разом із своїм політичним ладом занесли і свої рибальські навики і надін, де, як відомо, рибальство розвинулось до значних розмірів. І звідки воно було вже донськими козаками занесене на Волгу та на Каспій, а потім і на Сибір. Не дивлячись, однак, на такий широкий розвиток рибальства на Україні, на наших річках ще й тепер можна бачити рибальські сценки, що живо нагадують, коли вже не якусь нову Каледонію, то принаймні, новгородців 14 століття, які Риби – руками і Маша у брега. Авторові цих рядків довелося самому спостерігати на березі історичної стугни, недалеко від Києва, кількох хлопців, що ловили рибу просто руками. Тут таки на місці прокусували головки у рибок та нанизували свою здобич на зігнуті у кільце проти кілози, що висіли у них на шиях. На півночі Ковальського повіту, на Волині, після спаду весняної води в мілких річках населення також виймає руками з мулов юнів та линів. У селі Жолвинці біля Чернигова таким самим способом ловлять ще окунів просто з берега. В узеньких річечках та ровах Часто можна бачити дітей, а то й дорослих, що ловлять дрібну рибу звичайними кошиками, з якими в містечках люди ходять на базар. А Частіше, однак, кошик заміняють хваткою чи підсакою, маленькою конічною сіткою на довгому державні. На Десні та на Сеймі можна бачити такі самі хватки, тільки дуже великі, що їх просто тягнуть по дні. Прогресивнішою одміною є ловіння риби, звичайно, тільки досить великої, за допомогою ості чи сандолі. Остю найпростішого виробу місцевих ковалів б'ють пстругів українські горці. Гуцули та бойки на гірських карпатських річках, пруті, черемоши, сяні тощо. На великій Україні Цим самим знаряддям, вже більше удосконаленим, ловлять сумів, а іноді також великих коропів та іншу рибу. Користуючись при цьому способі ловіння риби жаровнею на носі човна,